Mä pidän tänään esityksen, en yksin, mä pidän esityksen yhdessä New Media Consortiumin Larry Johnsonin kanssa. Se, mitä työtä mä oon tehty viime vuoden aikana, on ollut tällainen kuin Horizon Report. Ja Larry on New Media Consortiumin johtaja, ja he on julkaissut tätä julkaisua jo kuutisen vuotta, joka vuosi. Ja he on Yllättävän ajoissa onnistuneet ennustamaan monia ilmiöitä, mitä on nurkan takana. On se sitten ja opetuksessa, on se sitten bloggausta, on se sitten yhteisöllistä vertaistuotantoa tai mitä tahansa, mitä liittyy vaikka mobiiliin kehitykseen ja näin poispäin. Niin he on hyödyntäneet kansainvälistä boardia siinä apuna. Annetaan Lärin kertoa ehkä alkuun, että, että kuka hän on. Ja miksi hän on tässä muutus tänään. Hello, my name is Larry Johnson. I'm the chief executive officer of the New Media Consortium in Austin, Texas. I'm recording this video today in New Orleans, where I'm at a meeting focused on issues in K-12 education. And I'm pleased to have this opportunity to take a moment to talk to you about the Horizon Report. I would like to send greetings to uh, Jarmon Vitelli, the conference director, and to my colleague, Temu Arena, and everyone else in the conference there. Um, we spend a lot of time thinking about the future and how emerging technologies are going to affect education at the New Media Consortium, and I um, yeah, wish I could be there thinking about it with all of you. Tässä on Horizon Report. Horizon Report on saatavilla netistä tuossa osoitteessa. Ja he ensimmäinen raportti, jonka myös saa netistä, on julkaistu 2004. Itse asiassa aikaisemmin. He aloittivat tämän koko projektin 2002. Ja tämä on saatavilla Creative Commons-lisenssillä, joka tarkoittaa, että saatte ihan vapaasti hyödyntää kaikkea, mitä täällä on sisällä. Tässä on taustalla käytetty Delphi-menetelmää, jossa 45 henkeä valikoittu asiantuntijoita. Mä olin siinä mukana. Ainoana Suomesta nyt tässä tota, viimeksi. Ja, ja, se, mitä he tekevät, niin he analysoivat ison joukon blogeja, mistä nyt puhutaan. He haastattelevat erilaisia toimijoita, että et, niinku, miten ne näkevät, mihin ollaan menossa. ne analysoivat tutkimuspapereita ja viime, sitten, viime, viime vuosikymmenten ä, tuotekehitystä ja uudenlaisia tuotteita, joita on tullut markkinoille. Tällä ä, raportilla on 100 000 ä, lukijaa, joka vuosi vähintään, ja, ja täällä on kansainvälinen jakelu. Larry voi kertoa varmaan vähän lisää, että mistä tässä oikeastaan on kyse. The NMC is an international organization focused on helping colleges and universities to understand emerging technologies and their applications early enough to really become leaders in their use and their applications for teaching, learning, research and creative expression. We have been doing it now for more than six years. It has become uh, quite a successful publication for us. We see about 100,000 downloads every year from it. Uh, we now have specialized editions for uh, K-12 education. We have a regional edition uh, that we're doing in Australia and the annual report that's released in January is now published in uh Chinese, Japanese, uh, Spanish, German and Catalan in addition to English. raportti. Um, so it is uh, meant to be a very international report. Larry. New Media Consortium Helo 300 Instituutio ympäri maailmaa uh, jotka toimivat toimii monelaisilla eri alueilla. Ja lähinnä nämä on niin kuin erittäin aktiivisia äh, jenkeissä. Tuossa näkyy hieman, että missä on heitä erityyppisiä tota, yhteistyökumppaneita, organisaatioita. Mitä he tekevät, niin he ikään kuin maksaa ne oppivelat siinä, että me kokeillaan näitä nousevia teknologioita. He tutkivat, tämä Horizon Project on yksi osa sitä, ja sen tutkimuksen pohjalta he kokeilevat erityyppisiä asioita. Ja sitten jos joku homma toimii, niin levittää sen näihin eri organisaatioihin edullisesti ja tarjo koulutusta ja tukea. Yksi, mitä hän on tehnyt, niin on hän tehnyt erittäin merkittävän ö, ö, hankkeen Second Lifeissa. Heillä on oma ö, tota, NMC Campus-hanke Second Lifeissa, joka on erittäin, erittäin tota, edistyksellinen opetusteknologian hyödyntämisen alueella. Ja sitä on sitten levitetty moniin, moniin tota, organisaatioihin tässä vuosien varrella. Larry voi varmaan kertoa vähän lisää. The way that we support people, in addition to uh, just writing the report and distributing it under Creative Commons so that it can be used on campuses, is each year we develop a demonstration project, and those have taken different forms over the years. Probably the most notable um, was a project that we've done in virtual worlds uh, in Second Life called the NMC Campus, which really took off and got quite a, a lot of renown. Mutta we've also seen uh, projects coming around Mobile, around uh, new scholarship, and publishing kinds of initias and, uh, and other new ideas that have come out of the Horizon Report. Kiitos Läri. Kerron kohta, mitä tässä on tässä uusimassa raportissa tuloksia. Mä käyn hieman erilaisia esimerkkejä siellä läpi. Mutta hieman taustaksi, että mistä oikeastaan tämä homma on lähtenyt liikkeelle niin tutkimuskysymys näkökulmassa, niin ensimmäinen kysymys oli, että mitä olemassa olevia teknologioita pitäisi aktiivisesti käyttää opetuksessa. Eli on jo ja pitäisi olla jo, ei ole enää aikaa miettiä, että käytetäänkö vai ei käytetä. Sitten taas toisaalta, mitä on nurkan takana. Eli mitä kuluttajamarkkinoilla laajasti käytössä olevia sovelluksia tai pikkuhiljaa käyttöön tulevia sovelluksia voisi käyttää opetuksessa niiden... Käyttämistä opetuksessa pitäisi tutkia aktiivisemmin. Ja sitten taas toisaalta, mitä ikään kuin nousevia teknologioita, jotka nekin on tosi uusia verkossa, pitäisi ehkä niin kuin tarkastella opetuksen ja oppimisen näkökulmasta seuraavan kolmen ja viiden vuoden aikana. Ja sitten taas toisaalta, mitkä on täällä pohjalla olevat trendit, mitkä haasteet, mitä haasteita nämä, tota, instituutiot tulee kohtaamaan seuraavan viiden vuoden aikana, joka muuttaa fundamentaalilla tavalla sitä, miten tarjoaa palveluita, miten ne hoitaa opetusta, miten ne hoitaa koulutusta. Ja kun me katsotaan niitä megatrendejä siellä taustalla, niin nämä on myös kiinnostavia näkökulmia. Globalisaatio, kollektiivien älykkyyden, kumuloituminen, pelillisyyden lisääntyminen, kehittyvät visualisointityökalut, mobiilimaailman kehityksen katalysoituminen. Kaikki nämä on sellaisia asioita, joihin opetustoimi ja koulutus ei ole ehkä vielä pystynyt vastaamaan siinä määrin kuin mitä nuoret edustajat, mitä ne verkossa näitä hyödyntää. Ja tietysti ne oppilaat on muuttunut, mutta ne sisällöt ei ole. Ja ne välineet ei ole välttämättä muuttunut yhtä nopeasti perässä. Mun mennään itse asiassa asiaan, eli mistä, mistä, mistä tota, on esimerkiksi kyse seuraavan vuoden sisällä, mitä taas noustaisiin raportissa esiin. Ihan ensimmäinen on tämä mobiilipuoli. Ja heidän ajatuksissaan ja tutkimuksissaan mitä ne on huomannut niin aluksi oikeastaan nämä mobiililaitteet on ollut hyviä tallentamaan erilaisia sisältöjä että me pystytään nauhoittamaan ääntä, kuvaa, videota, lähettämään viestejä. Se on mitä matkapuolen valmistajat on meille pystynyt toimittamaan. Sitten taas toisaalta nämä toisen sukupolven älypuhelimet, 3G-verkot ja muut on tuonut ikään kuin sen, mitä sijaitsee sen puhelimen ulkopuolella, ne sovellukset, niin sen lisäksi kaikkea muuta on sitten mobiilia ja internettiä. Mutta nyt oikeastaan sen takia, että esimerkiksi iPhone on tullut markkinoille, ja he julkaisivat tämän iTunesissa tämän App store palvelu, jonka kautta kuka tahansa kehittäjä pystyy julkaisemaan tämmöisen sovelluksen, ja kuka tahansa voi sen ladata yleensä ilmaiseksi tai sit toisinaan pientä maksua vastaan, niin tämä on oikeasti lisännyt sitä kolmannen osapuolen sovellusten hyödyntämistä näissä laitteissa. Ja sillä on niin kuin merkittävä vaikutus siihen, miten me suhtaudutaan näihin laitteisiin, mikä on meidän suhde niihin, millä tavalla me käytetään niitä. Ja tietysti myös, kun mä ostan sen puhelimen kaupasta, niin ei se tee vielä mitään, vaan se niin kuin luo edellytyksiä sieltä, että mä voin tehdä sillä jotain muuta. Ja mä itse kustamoin ja rakennan itselleni sen, että mitä se tekee mulle, mitä se on mulle. Ja jos mä mennään esimerkiksi Japaniin, niin Japanissa on pari, paljon nuoria, jotka eivät näe mitään tarvetta omistaa niin fyysistä läppäriä tai, tai vastaavaa tietokonetta, koska se puhelin on ihan riittävä väline siihen vuorovaikutukseen ja kommunikaatioon, mitä ne tekee ja siihen informaation saamiseen. Tässä on yksi aika hauska esimerkki, mitä sovelluksia nyt ihan kuka vaan voi innovoida, mutta, mutta on innovoitu. Tämä on tämmöinen palvelu, tain. tain ja mitä tämä tekee, niin se voi ottaa kuva jostain levystä, musiikkilevystä. Ja sit sen jälkeen mitä se tekee, niin se, se tunnistaa sen, että mikä levy on kyseessä, ja se hakee ne kaikki tiedot siitä. Ja se kytkeytyy myös Wikipedia, YouTubein ja moniin muihin. Et, et, et siis se pystyy niinku ikään kuin sen, mitä se kamera ottaa sen kuvaan, ja niin analysoimalla sitä, niin ö, löytää siitä jotain dataa, jonka perusteella se pystyy tarjoamaan sulle jotain kontekstuaalista palvelua. Ja minun tulee tästä tosi kiinnostavaa esimerkkiä vähän myöhemmin. Toinen trendi on cloud computing. Mä en tiedä miten mä tämän niin kuin suomentaisin, että meidän sovellukset on pilvessä, Mutta tota, itse asiassa. Kun ihmisiltä kysytään, että no mikä on ne sovellukset, mitä sä käytät eniten, niin sitten ne rupeaa selittämään jotain Microsoft Wordia ja kaikkea muuta. Mutta ne on jo pitkään monet sovellukset, itse asiassa mitä ne on käyttänyt tiedostamat, ne on käyttänyt erityyppisiä sovelluksia, jotka itse asiassa verkon päällä. On Google-hakukoneet tai vastaavia, Mun nyt Google Docsin myötä ja sitten tota monien muiden hyviä esimerkkejä. Esimerkiksi tässä on tällainen kuin Splash Up. Splash Up on käytännössä kuvankäsittelyohjelma, joka toimii suoraan selaimessa. ei tarvitse asentaa mitään. Se on siellä pilvessä. Mitä on tapahtunut, niin ikään kuin ne äh, tietojärjestelmän resurssit, äh, laskentateho, kaista, niin meillä on tietty tämmöinen surplus. Meillä on sitä liikaa, meillä on sitä tosi paljon. Ja nyt tämän cloud computingin kautta erilaisilla kriiditeknologiailla me pystytään valjastamaan se, kenen tahansa käyttöön. Että tänä kuin kun startupit esimerkiksi käynnistää jonkun prokkikseen, esimerkiksi tällaisen projektin, niin niiden ei tarvitse välttämättä miettiä, mistä me serverit ja resurssit ja prosessointiteho. Ne voi käyttää vaikka Amazonin, web-palveluita. Eli Amazon, joka on rakentanut maailman suurimman kirjakaupan, niin ne ovat myös rakentaneet sinne mahdollisuuden kenelle tahansa rakentaa sen saman infrastruktuurin päälle ihan mitä tahansa niitä huvittaa. Googlella on myös oma app-engine tätä varten. Tässä on toinen esimerkki. On ajateltu, että eihän se webi tule palvelemaan välttämättä vielä pitkään aikaa, korkeata laskentatehoa ja näytoohjaajan resursseja vaatii vain muuta työtä. Mutta tässä on j kattaa muistaakseni ruotsalainen startup, joka on tehnyt videoeditori, joka toimii suoraan verkossa. Sinä voit suoraan nauhoittaa siitä sun web-kameralla verkoon yli jotain juttuja, voit uploadata sinne klippejä ja sitten sinä voit ruveta koostaa. Sinun ei tarvitse missään vaiheessa oikeastaan niin ymmärtää, että no mikä se on joku tiedostoformaatti ja miten nämä oikein oikeastaan toimii yhteen. Eli tämä mahdollistaa ihan uudenlaisia juttuja. No, Suurin osa näistä on ilmaisia. Se, se mikä on hauskaa cloud computing on, ne sovellukset on usein ilmaisia, Niillä on joku epäsuora reitti, jota kautta ne kaupalistaa no Sitten liikutaan vähän eteenpäin. Eli ikään kuin, mitä te voisitte jo nyt käyttää? Mikä voisi olla semmoinen juttu, joka, jota, jota tota, on selkeästi tuo kuluttajamarkkinoon hyödynnetään, mutta pitäisi nyt aktiivisesti tuoda opetuksen piiriin? Yksi on personal web, tämmöinen henkilökohtainen web. On, on puhuttu paljon siitä, että me siirrytään tämmöisistä LMS-ratkaisuista, learning management-systeemeistä. Yhä enemmän ratkaisuihin, jotka sä itse koostat. Eli mä otan Twitterin tuolta, mä otan blogin tuolta, mä otan YouTube-videouploadauksen tuolta ja näin poispäin. Mä koostan mun oman henkilökohtaisen oppimisympäristö. Tai jos mä olen yrityksessä, mä koostan mun oman henkilökohtaisen tietotyöympäristön. Kysymys siitä, mikä on se tehokkain tietotyöympäristö just sulle niin se ei ole mitään, mitä joku instituutio voi sulle tarjota. Koska se on kontekstuaalista se työ, mitä sä teet. Se, miten sä prosessoit informaatio, mitä sä tarvit, mitä ne työkalut on. Ne spesialisoituu. Ja ei oikeastaan mitään uh, yksi ratkaisu, joka palvelisi kaikkiin mahdollisia tarpeita. Joten Personal Web on niin kuin yksi semmoinen kehityssuunta. Uh, nämä erilaiset työkalut, joilla ihminen voi itse räätälöidä itselleen omiin tarpeisiinsa sen työympäristön. Tässä on niin kuin ajatus siitä, että mistä on puhuttu jo pidempään, PLE, eli sulla on nämä eri sovellukset, mitä sä käytätkin, on sitten mitä tahansa julkaisemista, blogia, jota officea tai sitten vaikka sitä videoeditointia, niin nämä työkalut on jo siellä pilvessä. Sä ei tarvitse asentaa mitään sun koneelle. Tämä hämärtää myös sitä meidän ymmärrystä siitä ja käsitystä siitä, että mikä on sovellus. Ennen se oli joku, jonka mä laatikossa tai jolta tarjota, mutta nyt se on yhä enemmän jonkinnäköinen riksaus. Eli niin sanottu mashup, integraatio, jonka sä itse teet, alle päivässä, ja, ja nämä on niin kuin kiinnostavia kehityslinjoja. No mikä voisi olla mun PLA? No mä oon huomannut, että aika hyvä työkalu on esimerkiksi FriendFeed. FriendFeedissä mä voin koostaa kaikista niistä työkaluista, mitä mä jo nyt käytän. Onne sitten uutisia, social bookmarkingia, valokuvien jakamista, statusviestejä ja niin poispäin. Niin sen mun oman, oman kokonaisuuden ja kuka tahansa voi seurata mua sitä kautta. Mä voin myös sitä kautta, että mitä mä oon viime aikoina tehnyt, mitä valokuvia mä oon laittanut, mitä Twitter-viestejä mä oon lähettänyt. Ja Twitteristä mä haluan sanoa muutaman sanan. Twitter on todella kiinnostava, jos kukaan teistä ei käytä vielä Twitteriä, tai joku ei käytä Twitteriä, niin suosittelen kokeilemaan. Mä itse tajusin vasta se jutu ihan vähän aikaa sitten. Ja, ja tota, tässä konferenssissakin, jos sä lähetät viestin ja sit sä laitat sinne ITK09 avainsanan, niin se löytää kaikki, jotka seuraa sitä. Eli se luo tietyn tämmöisen taustasykkeen tälle tapahtumalle. Mulla on tuossa Search, ITK-09, niin kaikki viestit tulee tähän, mitä kukakin lähettää. On ne kännykästä, on ne sitten käyttöliittymän kautta tai jotain vastaavaa. Eli kun meillä on tällaisia tapahtumia, niin pystytään helposti itse organisoimaan vuorovaikutusta sen analogisen maailman ympärille tässä digitaalisessa maailmassa. Pystytään kytkemään se analogia digitaan digitaalinen yhteen. Mutta yksi asia, mitä mä oon pohtinut, niin tietyssä mielessä Tämä merkitsee myös teollisen kauden loppuun. Teollinen kausi oli aika pitkälti egellettarismia e monessa mielessä. Tiettyä tasa-arvoisuutta ja, ja korosti sitä. Massa-aika oli sitä. Meillä oli kaikilla, kaikilla niinku tietyt mahdollisuudet. Mutta mitä tämmöiset blogit, mikroblogit tuo, niin se tuo sinulle oman broadcast-kanavan. Ja mitä se tekee, niin se nostaa sun henkilökohtaista brändiä, sun mahdollisuuksiisi verkostossa. Se lisää sun individualismiä ja sun niin kuin ainutlaatuisuutta siinä verkostossa. Ja tietyssä mielessä ne, jotka ei pysty tekemään tätä, tai ei ole taitoja, ei ole työvälineitä ja muita, niin ne ei ole, samassa, samassa niin ole tasa-arvoisessa tilanteessa niiden kanssa, jotka tähän pystyy. Eli tietyssä mielessä niin kuin, toiminta alkaa organisoitumaan, tämmöisten thought leaderien tai mielipidevaikuttajien ympäri, jotka toimii tämän tyyppisissä ympäristöissä. Twitterissä se on yhä arvokkaampi työkalu sulle, mitä enemmän ihmisiä seuraa Se on niin kuin Lance Armstrong, joka on ammattipyöräilijä. Hänellä on 620 000 seuraajaa Twitterissä. Eli joka kerta, kun se lähettää lyhyen viesti 620 000 ihmistä haluaa tietää, että, tietää että mitä se on sanonut. Ja tämä on niin kuin merkittävä muutos siihen, mihin me ollaan menossa. Ja tietysti sosiaalinen web, joka korosti vuorovaikutusta yhteisöllistä ja kollektiivieditointia. editointia, niin se rinnalla meillä on tietysti paluu tässä verkostojen aikakaudella tähän individualismiin, se yksilön nousuun. Jos massa-aika oli ikään kuin sitä yhteistä, niin tämä jälkiteollinen aika siirtää meidät yhä enemmän siihen, että valta siirtyi instituutioilta yksilöille. Mitä tämä merkitsee? Who knows? Sitten on tietenkin tämä paikkatieto. Yhä, meillä on yhä enemmän kameroita, puhelimia, erityyppisiä välineitä, navigaattoreita, jotka tallentaa sen paikan, missä ne on, ja ne tietää, missä ne on. Se tietää, missä se on, ja se pystyy kytkemään sen niihin mediaobjekteihin, joiden parissa sä työskentelet tai joitossa sä tuotat, ja pystyy jakamaan niitä. Ja meillä on verkossa yhä kehittyneemmät tavat kytkeä näitä monella tavalla yhteen. Tämä on hyvinkin kiinnostavaa, että, että mitä tavallaan tämä remixauskulttuuri mihin tämä meitä johtaa, jos flickeriin, kun laitat kuvia, niin se usein tulee kameran kautta tai sitten erilaisten sovellusten kautta tämä lokaatiotieto, että missä se kuva on otettu. Tai itse asiassa aika tärkeä informaatio, koska jos meillä on paljon tällaisia kuvia, voidaan käyttää muun mm. muassa vaikka keino, keinonäköä tai siis pattern recognitionia tai vastaavia tuota, Algoritmeja, joiden avulla pystytään haamottamaan, mitkä asiat ovat siinä, siinä niin samassa kontekstissa, pystytään tuottamaan siitä uutta informaatiota, mitä hakukoneet eivät pysty tuottamaan. Tässä on hyvä esimerkki. Tämä on tämmöinen uusi palvelu, kuin ERA Connect, joka kytkee sun tavallaan kaikki frendit, eli sun Facebook-kaverilistan, sun Twitterissä olevat ystävät, kaikki tämä yhdelle kartalle ja sä näet, missä ne menee, koska monet Twitter-sovellukset, monet Facebook-applikaatiot lähettää itse sinne serverille, että missä sä olit, kun sä sen viestin. Jolla saat näkee ne ihmiset siinä kartalla. Ei Facebookilla ole aikaa tehdä tätä, ei Twitterillä, mutta joku muu pystyy koostamaan tämän uuden käyttöliittymän tähän. Onkin hyvin kiinnostavia implikaatioita ja mahdollisuuksia ja, ja tota, ilmiöitä, mitä me nähdään. Mutta siitä hommat meneekin villiksi, kun me yritetään ennustaa, mitä seuraa viiden vuoden sisällä, mihin tästä, mihin me ollaan matkalla. Yksi asia, joka näyttää aina olevan viiden vuoden päässä, on semanttinen web. Eli, eli tota, uskomus siitä, että me pystytään rakentamaan sovelluksia, jotka kytkevät asioita yhteen uudella tavalla ja, ja tuottaa uudenlaisia palveluita, joita me ei ehkä pystytä manuaalisesti samalla tavalla tekemään tai hakukonealgoritmeilla rakentamaan. Mutta mä uskon, että tämä tulee hyvinkin pian. Semanttinen web, joka on vuorovaikutus koneiden välillä, yhdistyy sosiaalisen webin kanssa, joka on vuorovaikutus ihmisten välillä. Tästä hybridistä syntyy aivan uudenlaisia sovelluksia, joilla on isoja, isoja mahdollisuuksia. Mä haluaisin esitellä teidän yhden keissin tähän liittyen, ja se on Wolfram Alpha. Kaverin nimeltä Stephen Wolfram kirjoitti semmoisen kirjan kuin New kind, of, New kind of Science, jossa hän pohti täysin niin kuin nurinkurisista lähtökohdista, mitä on tiede ja mitkä on niin kuin ne tietyt lainalaisuudet siellä. Hän on tehnyt matematiikan muun muassa. Ja Hän siis tutkii kompleksuuden teorioita ja näitä näkökulmia. Mikä tämä Wolfram Alpha on? Se on uudenlainen hakukone, johon syötetään tietoa siitä, miten maailma toimii. Eli mitä meidän tiede tällä hetkellä sanoo tästä maailmasta. Eli sä voit kysyä siltä sellaisia kysymyksiä, että kauanko joku motillinen halkoja palasi takassa. Se laskee palamisnopeuden ja monenlaisia muita aspekteja ja palauttaa tuloksen. Eli semmoiset kysymykset, joihin on olemassa jonkinnäköinen vastaus, kun me yhdistetään se ikään kuin ymmärrys, mitä meillä on maailmassa asioista. Ja se, mikä tässä on kiinnostavaa, on, että Wolfram Alpha osaa vastata kysymyksiin, joita ei ole vielä esitetty, mutta meillä on olemassa siihen sitä dataa, ja, ja se toimii luonnollisella kielellä. Se voit kysyä ihan normaalilla englanninkielellä siltä asioita ja se palauttaa tuloksia. Mutta se ei pysty vastaamaan, että mikä olisi mulle vaikka paras sisustus tai niin kivoin tyttöystävä. Tai jotain vastaavaa. Nämä ovat sellaisia asioita, jotka on niin vahvasti kontekstuaalisia ja algoritmisesti muuttuu itseasiassa sen mukana kun mä elän, että mä en pysty oikeastaan sitä etukäteen ennustamaan. Ja sitten viimeisenä älykkäät objektit. Ja mistä ei puhuu, että nämä älykkäät objektit on sellaisia, jotka linkkaa sen oikean maailman tämän virtuaalisen maailmaan. Ja tässä on itse asiassa mun yksi lemppareita. Tämä hautakivi Japanissa. Se metsii hautakivellä, Mä voin ottaa esiin, kannattaa tuon koodin, ja mä saan auki sen sivun siitä kaverista, joka makaa siinä, siinä tota haudassa. Mä saan nähdä sen ja kaiken muun. Ja mä näen, ketä sen perheeseen kuuluu ja niin poispäin. Tämä nyt on kaksulotteinen kaksi paperi printattu koodi, joka, jos on itse asiassa verkkolinkki, kun mä luen sen puhelimen, se avaa sen. Mutta tämän tyyppiset sovellukset, tulee olemaan vielä kiinnostavampia, kun me itse asiassa mennään eteenpäin. Ja tästä niin kuin visionäärisen kirjan kirjoittanut Bruce Sterling. Mitä se tarkoittaa, jos meidän esineet jo lähtökohtaisesti sisältää jonkun uniikin tavan tunnistaa sen RFID-koodin? Ja mitä jos se osaa aistia, mitä sen ympäristössä on? Ja, ja sitä, se, se, hän ei myös visioita, että joskus sä vielä googlaat aamulla, missä sun kengät on, jos sä oot ne. jos itse asiassa sun pöytälampus antaa ilmi, niiden kenkien sijainen niin siellä alla, koska se aistii sen läsnäolon. Jolloin me ei olla enää esineiden maailmassa kiinnostuneita itse asiassa, mikä se esine on. Et, et, koska se, me ei olla enää silloin massatuotteiden maailmassa. Jokainen esine on uniikki, jokainen esine menee eri polun elämässään, on eri ympäristöissä. Me ollaan kiinnostuneita sen elinkaaresta, mistä se tulee, missä se on, mihin se on menossa. Ja silloin ne laitteet, joiden avulla me tarkastellaan ja hallitaan tätä, on itse asiassa ne, mitä me ehkä tänä päivänä kutsutaan, Kännyköiksi, mutta ehkä tulevaisuudessa aika sauvoiksi. Mä näytän ihan hauskan prokkiksen, tai Emma Ne He kutsuvat tätä Aistiksi. Mitä jos oppiminen voisi olla kontekstuaalista aidosti? Ei sitä, että mä menen vaikka kirjakauppaan ja siinä on kirja, niin sitten mä joudu avaamaan puhelimesta selaimen ja menen Amazonin katsoa, mitä muut sanoo siitä. Vaan tais jollain tavalla automaattinen prosessi. Sekä taas. Tässä on kaveri kirjastossa. Silloin kirja, silloin itse asiassa kamera nyt tässä näin. Projektorissa näkee, että Amazonissa on neljä, neljän tähden rating, se avaa sen sivun, siihen tulee heti toiselle sisälehdelle mitä muut sanoo siitä kirjasta. Silloin kun se selaa vähän sitä kirjaa eteenpäin, sillä löytyy jotain kaveri, nyt se saa annotaatioita siitä. Se pystyy, alkaa tulee kuulokkeisiin käytännössä niin lisäinformaatio siitä tyypistä, joka oli siinä sivulla. Tässä se lukee uutisia ja uutisto aina ajan tasalla. Näette sormissaan tuommoiset tota, värilliset teipit, niiden avulla se pystyy esimerkiksi ottamaan valokuvia ihan vaan tekemällä näin. Se tarvii enää kameraa. Ja tää on hauskaa, että sä näet, että juttelet ihmisille vaikka tää konferenssissa ja yhtäkkiä avainsanapiilvi ilmestyy siihen, että kuka se on, mitä se tekee, per sen perusteella mitä se on blogeihin laittanut. Tällaisilla teknologia tulee olemaan merkittävä vaikutus opetuksen ja oppimiseen. Mutta mistä me oikeastaan puhutaan tässä? Mitkä, mit, mitä tässä oikeastaan tapahtuu? Mitkä on ikään kuin ne haasteet, joita opetus kohtaa tämän tyyppisten asioiden edessä? Koska selvähän se on, että vähän niin kuin Marshall McLuhan on sanonut, me mennään tulevaisuuteen katse taustapeilissä. Ihan vähän parempi kuin se, että meillä ei ole taustapeili ollenkaan, Eikö niin? Että monessa mielessä kehitys on loppujen aika inkrementaalista. Harvaan valmis ja kyvykäs, kun on kvanttihyppy. Ja, no, Horizon Reportissa nousee joitakin tällaisia asioita esiin sieltä, mitä me tarvitaan. Me tarvitaan uudenlaisia taitoja, me tarvitaan uudenlaisia lukutaitoja. informaatiolukutaito, visuaalislukutaito, visuaalista lukutaitoa, teknologista lukutaitoa. Meillä on niin sanottu tämmöinen niin kuin digital divide olemassa. Niissä, jotka osaa käyttää esimerkiksi sosiaalisia teknologioita, ja niissä, jotka ei. Se, joka osaa Twitterissä rakentaa oman brändinsä, jota muut seuraa, hustaa tuot maailmassa, ja ne, jotka ei. Ne ovat asioita, mihin meidän pitää kiinnittää huomiota. Sitten on uudet materiaalit. Niin kuin sanoin, opiskelijat ovat erilaisia, mutta materiaalit on edelleen vanha-aikaisia. niin sisällöt ei ole enää linjassa sen dynaamisen maailman kanssa, missä me liikutaan. Mitä Wikipedia opettaa meille on se, että ei se ole relevanttia, mitä siinä lukee nyt, vaan miltä on se muuttuu ja elää, mitä muut sanoo siitä. Se on ikään kuin virtausta. Se ei ole mitään staattista, jota me kerätään. Sillä ei ole yhtä tekijää, vaan se on ikään kuin meidän kollektiivin tekemiseen tulosta. Sitten toisaalta se muuttaa meidän käsitystä siitä, mitä oppineisuus. Että Jos mä teen jotain akateemista tutkimusta, mitä järkeä siinä kahden vuoden päästä vasti julkaistaan jonkun peer review-prosessin kautta, kun netissä asiat tapahtuu nyt? Eli tämä open research, open access aspektit, Tämä hidas, akateen tutkimusprosessi ei ole linjassa maailmanmenon kanssa. Sitten taas toisaalta, me tarvitaan uudenlaisia arviointimenetelmiä. Nykyiset järjestelmät eivät ole kyvykkäitä analysoimaan sitä koko opiskelijan oppimiskontekstia. Missä se tapahtui, mitä se teki, mistä se liikkui, voitko nähdä sen kartan, sen ajatteluprosessin kehittymisen. Onko siellä blogiossa se voi kuvata ikään kuin kahden vuoden aikasyklillä, mitä se on tehnyt ja nähnyt ja kuullut. Ja sitten taas toisaalta uudet jakelu- ja palvelukanavat, instituutiot, ei ole oikein valmiita vielä. Että voiko mä iPhoneilla ikään kuin katsoa, että mitä siellä oli nyt se, mitä se opettaja sanoi, voiko mä kuulla podcastia aamu, kun mä menen kouluun, mikä oli eilisen luennolla. Et instituutiot odotetaan lisääntyvissä määrin parempia käyttöliittymiä siinä mobiilivebissä ja siinä normaalivebissä. Mutta se kyky vastata siihen, Esimerkiksi sillä tavalla, että me päätetään, että me valitaan nyt tämä alusta seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Ei ole se keino. Ja tietysti mies yhteenvetona, tästä on kyse. Tässä on Hanivelli vuoden 81 tällainen hieno mainos. Ja, ja meillä on aina ollut se ongelma selittää, että mistä se on itse asiassa kyse. No tässä on argumentti, ei paperivuoria. Hallintoihmiset ää, tietää, mitä ne tekee. Johtajilla on sen ajantasaseen tietoon. Ja, ja tota, päätöksenteko helpottuu. Tämä oli kaikki, mitä e-mail tuo meille. E-mail tuo meille tämän kaiken. Kaikki ongelmat on ratkaistu. Ja siitä on itse asiassa kyse, kun me puhutaan blogeista, vikeistä ja Twitteristä. Samanlaisia argumentteja. Kaikki ongelmat hoituu, kun me otetaan nämä teknologiat käyttöön. Tehän nyt ihan niin, no, eikö niin? Okei. Sano Läri jotain. I recommend the report to you. You can download it at www.nmc.org slash horizon, um, and um uh, hope that you find it useful. I want to thank uh, Temu for inviting me to uh, spend this few minutes with you, and uh, enjoy the rest of your conference. Bye now. Thank you, Larry. Good. Se your on kollegani jälkeen vielä paikalla esittää hänelle kysymyksiä. Saa Horizon Reportin myös printattuna, mutta se löytyy netistä tuosta osoitteesta. Kiitos.